Ahapetik eman aldia, jesuna baten izakutza. Aztelenetan atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko zortziak terdetan. Ahapetik eman aldia, euskal irratietan. haste honetako pertsonaia, ja, mirentxu artetxe dugu. Egun on mirent? Egun hon. Zer moduz? ongi Bai? Bai. Gure lehenengo galdera edo izanen da bazure potreta egitea. Mhm. Mm Beno ba, artetxe naiz, endaiarra naiz, naiz lasa arten sortu ezan. Hogeita sortzi urte ditut, eta... Eta ez da egitortik aurrera zerkomeni den <laughs> esatea. Basta, gozak isiltzea hobe. Bai, hori. <laughs> Gehita sortzi urte dituzu endaia argaztea zara. Naiz eta lasarten sortu ere e, urtean kanpoan eman dituzu ikasketak direla eta? Bai, hori da. Horein dela amar urte jorintzen daiatik Eta malinik gazte izaldera, gero Bartzelonara. Eta gero itzulin nintzen Euskal Herriera, baina daiara ia zitzulin nintzen. Ba, amar urte pasea ditu denera kampuan. Eta Sanliteke ditzule nahizela horrengoz galditzeko. Horrengoz. Bai, zin da esan. <risa> Beraz, hamarrutetako ikasketak eh, kanpoan eh, egin dituzu, aipatuko dugu gerora sakonago, baina hola orokorrean ze ikasketa dituzu. Bueno, hamarrutetan ez dut ikasi <risa> makarrik <esan>. egin, baina. <risa> eta ez unibertsitatean makarrik kanpoan gehiago, baina, bueno, lehenengo eskal filologia ikasi nuen, eta gero bartzelunan master bat zientzia kognitiboak eta izkuntza da izen xerlebre bat duna. eta gero doktoreta asketak itera itzuli nintzen. Hizkuntzen aldetik ere, e, bueno, eskualdeko tipiko batzara, Euskara Frantxesa eta mm -hmm. Kastelera dakizkizulako, baina gehiago ere, bai? Bueno, Ez? izan nuen, mutilagun holandar batean <laughs> garei batean tarekin inglesa, eta Bartzelonan katalana, baina... Antzi duzu katalana? Ba, arritu nintzen, ze horrein dela gutxi joan nintzen burritu Bartzelonara eta aterazitzeaidan, ezakit aterazitzeaidan garagarno tartean nimile lako, edo berez horretzen dudalako, baina bai, uste dutorendik horretzen nahizela. Eta mar urtezen daiatik kanpo egon ostean aldaketarik igarri alduzu? Ba Bai, egia esan, bai. Ezakit den ni aldatu nahizelako eta desberdin begiratzen dio dalako edo edo benetan aldatu delako supozatzen dut itxuraldetik bai aldatu direla gauza badzuk baina gehien bat jende aldetik bai ikusi da aldaketa eta euskararekiko jarreran ere eztakit aldaketa bat, dut sumatzen mm. honerako eh? ez dakiten denbora gutxi da ramad hemen edo edo hala delako gure asteroko pertsonaia kendaiarrak direnean gehienak beintzat bueno ba gura jatorria E, gipuzkoa do nafarroatik dute, orain arte, zuren kasu ere ala da. Bai, bai. Aita hori lasartearra dut, eta ama lasartear amasarra, hola, bi hibrido. Tani lasarten sortu nintzen, baina hori bosturterekin etorri nintzen endaiara. Berez. Ba, nahizta lasarterekin harremona dudan, endaiar, endaiar naiz gehiago. Nun baiteko, izatekotan.. tan. Bai, horrek bai. eragin bat, badu... E endaiarra nola sentitzen zaren edo ez ez? Azken batean e, askok pentsatzen dute zaila dela endaiarra sentitzea. Ba bai, zi endaian, bueno, oso oso errik kuriosoa da zentzu hortan ez? Badaude betiko endaiar diren lau familia edo? Bueno, nikola ikusten dute ez, nire karikatura pertsonalean, gero daude lehen uholdeetan etorritako egoaldekoak eta bigarren uholdeetan etorritakoak ez? Ta pixka, bakoitzako katzen dago horralduen zala. Zita, generi, ez hasieran niri asirean komplexutibizu nuen ez naiz ez emingua, ez emengoa, ez aldeontako, ez beste aldekoa. Eta pf, konturatu nahiz, azkenean berdintza idala ez, munduan migrantez beteatako herri asko daudela eta migranteen seme alaba asko eta migrante diren asko. Eta horrek badula beste identitate gutxu bat ez, ez dukora denek emengoa oso ontakoa eta betikoa izan beharrik. Horten, pixkate komplexu hori... Ez behar nuelako edo hola pentsatzen duelako, daino, ja, kentu zait. Uh -huh. Eta zure aurkezpen horokorrarekin bukatzeko, e, bertxolaria azaleleare esan daiteke, ez da? Bai, bai esan daiteke, ez dakit. <laughs> ez dakit batzuk, gero ez nila, ez nahi zutzia daukat, zuk e, segitzen duzu. Bai, pasamen fase bat, e, bertxolaria kontsigudatzen nintzenak, gero beste bat gorrotu nuena esatea bertxolaria nintzenak, eta orain, ba, berdin zaite. Silaban bai. parte hartzen duzu, ezta? Azkeneko hanez, baina bai, parte hartu izan duzu. Eta zure izaheraren parte bada, bertsolari izatea, edo ezaugarri bat gehiago zure kurrikulumean? Guztut, izaheraren parte bat bat dela edo bintzat izaera moldatu didean zerbait bai. Ezkematean, bertsolaritzaren bitartez bizitako esperientziek ba, bai utzi dutela nigan arrasto bat. Mm -hmm. Lagundu zaitu hizkuntza lan zen Euskara berazten? Bai, ustuz bai, etzes. Edo zein, bertsolarari bakarrik ez, bertsozalek azkenan hizkuntza entzuten du edo erabiltzen du edo eta atzikimentu berezi bat sortzen zaizue, hizkuntarekiko bertsolaritzaren bitartez. Drotz tutu hori, bai, bertsoen inguruan gabiltzenok ok, bai bizi dula, ez bertsoen inguruan bakarrik, baino bertsolaritzaren ingurukoak ere bai. Miren e, Artetxe Endaiarra Zara eta Endaiako ikastolatik ere pasatakoa. E, nola ikusten duzu gaur egongo egoera? Betiere ikastolaren bueltan. Puf, ba gogorra, ez? Azken aldiko berriak pf, nahiko gorra dira ikusiz. Azken Amarkadetan egin den la luzea una iristeko eta ba, batean kolpetik, ez? Maiaren kolpe bateman, papera lurrera ota nola ilusio bat ta rolako proiektu bat oztopatzen alden, ez? Arrigerria da alde batetik, ta bestetik Zerbait positiua ikuste aldera, bi za ikusiko mituzke alde batetik ikustea nun gauden eta ze agresio mota etorlitekeen frantziako bote eretik, ez, azken batean prefeta edo edozein dela ere eskua, azkenan hor dagoen burua. Ba, Estatu bat dela, estatua dizkuntza hegemonikoa nahi duena mantenduta, horrek ze agresio mota suposalezaken ikusteko, ez, kontzientzi hartzeko alde batetik balio izan digula, zerbait esatekotan. Eta bestetik, ba, azken batean e, ikusten dugu ez, egoaldean edo beste leku batzutan hizkuntza gutxitean ezkuntza sistemak normalkuntza prozesua bizi duela ez, ez da behar dina ikastola edo Tolosako ikastola bat. Eta bat denek nahi dugula normalizazio batera iritsi, eta hori da ikastolek behar dutenan horri batean, baina zentzu positiboa bat hartzeko honi, azken batean berriz ere Ba, militantziara itzultze horrek, edo ba, borroka bezala ikusteak ikastolen, ba, ikastolen bizira eupena, hortik ba, irateralitzezkela goza pozitibak, mm -hmm. ez? Berri zera ikas ikasi dezakegula, piske ba, bat autogestiban, piske bat bakoitzak beretik emanaz. Tristea da, ez dut esan nahi berri pozitiboa denik, baina behar bat horreterako erabili litekela. Mm -hmm. eh? Beti atera daiteke naiz eta negatibotik, ba, alde baik bat. Oh, yeah. Nik hau mitoa den edo, baina esaten da e, ikastolak bereziki e, iparraldean beste kutsu bat duela, familia giro bat dela, irakasleak oso gertukoak direla. Zuk zero dituzu, esango dugu ezarela bakarriken daiako ikastolako ikasle, Salvador Kolegioan eta Bernat Etxepar Elizean ere izan zinen. Bai, egia zan horren oso hori itzapen honak ditut. E, bat ere... Ba, helen esan dudana ez, etzelako prozesu normalizatu bat gure eskolarizazio bidea, etzen, tzen zerbait normala, bagenekien, ginela proiektu atipiko bateko parte, bai, gu ikasle bezala, eta bai irakasleak ere ez. Horren adibide bat, horretzen dut nola, basoa pasagar bai, izan zen, Frantzia mailako irakasleen greba mugimendu oso oso indartsu bat, eta Mauritzen ba, ez nola gure irakasleak joaten ziren greba aitera ofizialki edo elgarretaratzetar joaten ziren ta itzultzen ziren guri klaseen batera ez dakit kobratuta da kobratu gabe baina nola ezbait guk basoan ba, ez genezan problemarik izan hmm. ezte ikusten gizten ez hori bakarrik adibidez gure ba, irakasleak ziren gero festetan txosnetan ikusten gizten ba, garagarnoak zerbitatzen edo taloak zerbitzatzen edo oitartekoak egiten Ta, horrek denak ustegun bai markatzen za ez? Badakizu utzarela bakarrik eskola batean. Mm -hmm. Eskola bat oinez zerbait gehiago dela. Ta bai baitu horrek alde txarrak, ta bai horren ondorio txarrak ere bezi izan ditugu, baina egia esan ikasle bezala eta aurredo erabe bezala, horren oroitzapen onak baizik ez txiki. Eh, 28 urte dituzu Miren. E, dela 10 urtean baso euskaraz mm -hmm. zaten zen eta oraindik ere bai. Bai. <laughs> Hori da, ipatudun alde txarretako bat ez? Ez normalizatua izatearen edo pixkat beti borrokatik bizi beharraren alde txarra ez? Guk, gure garaian egin eginon ikasri egoaldean, baina ez egoaldean ikasteatik, bizak Euskaraz ikasten segitzeatik eta baso hagin barri Bergarako, Uneden, Espainiolez, uste dut galderaren bat fran, e, batzela Euskaraz, baina Espainiolea e, ziren galdera gehienak. Eta beste programa akademiko batekin, eta gaur egun ere aurreratu da zerbait, baina arazoa berdinada da ez, ez dago konvalidazio edo baliokitxarik. Eta egia esan behiraz esinplea den ez, Europaren alde honak baliatu nahi balira, holako zerbait eitea baina, baina balen esan dudana, ikusten da oztopoak, ba senduak direla ez dela bakarrik ezin dela egin, ez dela nahi eta gainera oztopatzen dela. Eta Euskal Herrian, e, bueno, abertzale sentitzen den horok e, politikoki zuzen gelditzeko, beti atxiki bardu ikuspegi nazionala, askok ere bueno, itz ez diskriminazio positiboa egiten dute iparraldearen alde. Zuk, uste eusualareak gaur egun kontzientzia nazionalari badagola justuki ikusiz iparraldeko ikastolen egoera, iparraldean euskararen egoera? Fum, bai, esan ustut ez ez. Azken, ezakit, lau edo bostu urtetan izan nahiz Eugaldean, eta nire ikasketen asirako urtetan ere bai. Asiran harritzen ninduen, gero desesperatzen induen eta gero ba, barri ere iritu zait momentu batzutan, ez? Miska tristea da, baina ez dut uste Eugaldean, badagonik ikuspegi hori, bai batzuk badutela, ez, ba... Oporretan iparraldera etortzeko joera, pastorale ikustera, herri hurretxera eburtero. Bautenak lagun arte bat iparaldean edo eta horiek baute kontzientzia bat eta argi belarrian min ematen dira egurri bezala gauza asko, baina, ustut, ez? Baina gehiengoak guak uste ez Eta uste diskriminazio positibo hori egiten segi behar dela, edo behintzat kontzientzia hori epizten zuen, zero dela gutxi, bueno, olakoak mila ez, baina horrein dela gutxi entzuten ETV bateko eguraldian, Euraldiaren atalean aurkezleak esaten zuen. Ba, ez peletako piperri buruz ez dakitzer, eta gero bezala esaten zuen. Bueno, baina urrutira joan gabe ere, idia zabalen ez dakitzer. Esatuzu bai, urrutira nondik, ez? <laughs> bai. Eta olakoak zenbat, ez da bakarrik frantzia esatzen dutela, ez? Ixa frantziako errepidea itxita dago, ez? Frantzia esan gabe ere, ba, konturatzen gara askotan, Euskal Herria deitzen dutena, edo ba, egualdea dela, eta, eta iparaldea dela, Toki ekxotiko bat, gure maparen zati bat, ez? euskal herriko mapa horren zati bat, batzutan aipatzea komeni dena. Baina uste iparaldetik askoz kontzientzia hondiago da ez? Ba iparaldeko gazte mugimenduak itema du itzaldi bat, edo inguru bat, iparaldeko gaztean egoerari buruz, titulua izango da, iparaldeko gazteen egoera, iparaldeko euskal gazteen egoera. Mm -hmm. Egoaldean egiten malimada berdina izango da, euskal herriko gazteriaren egoera, eta barbat ez dira hartuko ez dira laiparaldeaz mintzatu ez da minutu batez ere. Orstututori normala dela, ez, ez ditut pertsonak epaitzen, ez, ezagutza balin bauzu, zure bizipenetatik integratuko duzu hori zure diskurtsoan, ez baduzu duzu, edo artifizialki integratzen duzu, edo ez duzu integratzen. Orduan, ego aldei iparalde harremanak a, areagotzen dut, zen neurrian hori desagertuko da, eta ez bada azareagotzen baur du. Endaiako ikastolako ikasle hoi zarela aipatu dugu, alaxe asidugu bigarrena eta lau gaur egun ahotxasko daude endaian ikastola berri batera ikitzaren aurka e, zuk errepikatuko zenuke ala ere esperientzia Bai, bai, bai, bai Ez da egit, bizkate konturatzen ez iparaldeko onere ikastolen bizipenei behiratzen dienarik ba nostalgiatik hitz egiten dugu ez baina egia esan Bai, ustute oso aberasgarria izan dela, ez duke aldatuko eta askoz gutxiago irungo ikastola batera joan, ez? Azkin batean, normalizazioaren alde onak hartzeatik ez nituzke alde txarrak utzineiko. Mm. Bueno, alde rantziz, ez? Ez normalizazioaren alde onak utzi Ze, ba, gu guaz eginelarik ikastolan, ez ginun, ez gaur egungo ikastola zarra deitzen dutena, ere, gu bizi, ez, gu gubizi, ez da dit, zere, ze udaleku elkarteren etxe zar batzutan bizi ginen, prefabrikatu batzutan, bizi ez anikazten ginen. Nire horretzen naiz, nire amatxeet horri lehen aldiz ikustera ikastola ba, negarri iten zuelaz, nire entorren, ikastola bikain polit batetik, eta nire hurra soekutzen nindu telarikor, nire esaten zuen, ze, ze, nora ekarri duzu, aurrau, zer da, hau. Eta hori gerore, gerora jakin dut, eta parra iten dut, ez, honenak antxe ditut. Eta mm -hmm baliabidezak ba, edo normalizazioa ez hor, hori pixkat ba, konpentsatztzen dutela irakasleen militantzia esatzen dut dute zadakiitzeokia den baina bai sentsibilitate berezi batek eta, eta guraso irakasle ikasleen arteko giro berezi batek. Bbidasoa eskualdea beti aipatu izan da miren oso eskualde zaagit bitxia batzuentzate antinaturala dela, Hortxe baitago Santiago Zubia, eta baita ere endaia eta ondarrebi harteko itxaso zati horio ere. Zuk lortzen duzu eguneroko bizitzan eskualdeko benetako izaera zakit profitatzen edo? Ba, Azkin aldean asko puntxatu torriuruz berriz itzulina izanetik endaiera, eta... Ba, ola galdetuta edo ola planteatuta nire buruari ere ez, eta frustrazioa hondi bat zen esatea, ze, ni endaiarra naiz, ala ez naiz, edo nungoa naiz, mugakoa naiz, nungoa naiz. Eta pixkat, ba, konturatu naiz, ola, ola galdetuta ez da ola endaia, gaur egun endaiako berezko identitate bat ez, ba da asko. Eta ez da ola mugako berezko identitate bat, bezik eta ola, da dela asko. Eta horrek, nik uste hola behiratuta askoz, askatzaileago dela guretzako bertan bizienarentzat eta ulertzeko ere egokiagoa dela. Ez askimaten galtzen modu zu zer da endaiako identitatea ba ba bakoitzak berea esplikatuko dizue, ez? ez da berdina ba, endaiako betiko familia bateko ba, birbiloa baten esplikazioa edo ba, Frantziatik etorritako etorkin batzuen semehalaren esplikazioa ego aldetik etorritako euskaldunena edo Ekuador etiketorritakon hor baitena, edo, ez dakit, Maghrebiar batena, edo Portugues batena orduan. duan. Ba, zer da berezko identitatean daian? Bostut mugak esplikatzen dola asko. Muga asko dauden daian, ez bakarrik. Muga fisiko hori, zubi, Santiagoko zubi hori, bago ba, muga linguistiko bat ere, bago ez bakarrik euskara frantxesa, euskara espainola, ze euskara itzieten da daian, ez? Ze, ze kutsu daude, bago kutsu berezko... La purte, garaibateko lapurteraren, zedi gaur egun oso gutxi gutxikitzei egiten duten lapurtera baten zantzuak daude, badago Nafarroatik datorkigun ba, euskalki baten edo batzuen eragina, badago Gipuzkeraren asko, badago erdi batua bat, ez dakigun hanundik nora dabilen, eta mugalinguistik hori ez gain, ba, komunitate mugak daude ez, badaude ba, mugat, lan egiten dutenak endaian eta lan egiten dutenak irunen, edo beste nun baiten. lo egiten dutenak eman eta kanpoan lan egiten dutenak, alderantzizkoak. Ez dakit ustut, jende masa guzti horrek baituela identitatea asko eta ustut, kolektibo, identitate kolektiboiek denak hartu behar direla kontuan. Beste lazdu, Busekula Eulertuko B-Bidasoako dinamika hau. Zuk, ara joateko aukera izan duzu, okerrez banago e, lanari esker, E, bidai batzuk ere egin izan dituzulako, betire hizkuntza gutxituek mugituta ez da? Mm, bai. Bolibian izan zara? Yes. Ez. Ez? <laughs> Nen izan zara? <laughs> bai, Kuahorren, e, Guatemala, Kolombian, eta uste Askotan bai. uste dugu gure zilborari begira bakarrik euskara dela izkuntza gutxitu bakarrenetariko bat ez? Baina nire bestelako errealitateak ezagotu zen dituen. Bai, bai, jasen e, bai, e, arrazu ematizu ni pixkat... Ba ust, niba nintzen eh nere txilborrari beh irabizi zena fiskat edo euskalduntasuna bizi oso oso gauza berezi bakar eta absolutua ez nire es eta Bartzelonan katalanarekin bizi zan ituen parekidetasun hoiek fiskat horrekin arritu nintzen. Gerora ustenoan ja asko ikasi nola hizkuntza gutxitoi buruz eta ba Ekuadorren, Kolombian da, Guatemalaan izandako esperientziaen bitartez ikasut berriz ere ba, Azko zerresiago ikusten dugu ez berdintasuna, berdintasuna baino eta horrean oso bakar sentitzen garela baino munduan badudela oso prozesu antzekoak bizi dituzten komunitateak. Ba, debidez, Ekoa dorren hizkuntzarekin izkuntzarekin, bueno, izkuntz komunitatearekin arremaretan izan ginen, eta ohartzen gara ba, konplexu berdina dituztena, azeltasun berdinaak, e, nahiko prozesu antzekoa berdin kak hizkuntza izkuntza mahiarekin guatemalan, eta berdin nasa hizkuntzarekin, bueno, nasa yube hizkuntzarekin Kolombian. Azken bueno, batean berpiste prozesu batean edo bereskuratze prozesu batean daude, zenbait eragile, eta hortzen gara ber, prozesu berdinak dituztela, eh? Alde batetik hizkuntza akademia bat sortu naia, ba konturatzen garelako hizkuntza ba nagusiei hitz asko kentzen dizkigula edo mailegatzen ba, dizkigula eta pizkat prozesu horrekiko beldur bat eta asmatu nahi bat nola sarten den e, kaktxikeles ordenabilua eta mp 3 eta eta wi Eta pizkat e, gure prozesu sabiniano antzeko batean murgilduta alde batetik, bestetik edabidei begira, ba, Hizkuntza txertatu nahia, ba, edabide elebidunetan lehenengo, eta gero hartze bat ba, edabide elebidunek ez dutela hizkuntza berreskuratzen laguntzen, bezik eta berbada oztopo direla, orduan, baira bat hizkuntza hortan izango den edabideak sortzen. Bestetik ezkuntza e, mailan, haien ba, hizkuntzan izango den lehenik ama eskola bat sortzen, Gerora lehen maila bat, horren homologazio borrokan, eta ikusten da hori ez, ba, gure prozesuan Bizi dituztelea esparru dugu desberdinetan. Hala ere, zakite, em, ikuspegi baikor batekin itzultzea lortu zenuen? <laughs> bai, bai, bueno, ikuspegi... Pf, partekatu batez, alde batetik oso negatibat, esatu zuzu, zezaila, zezaila duten eta zezaila dugun, alde batetik gu diskriminatu agarelako kulturalki eta linguistikoki bainan ez gara pobretuak guchitua gara baina ez pobretuak, eta hori ere badute geienak eta pizkata alde hortatik desesperagarria da baina bestetik alde positibo bat bazke ematean globalizazioaren alde zerak dira denek dugula hizkuntza hegemonikoa hundi baten pisua gainean edo birena ez inglesa edo kontutan hartzen baldin bada eta horrek kalte handiak egiten dituela horregun ta merkatu global honetan kontradikzio bat edo kontrasama dela ez, izkuntza utxitoa naia. nahia, baina alde batetik globalizazionek berak ematen digua aukera elkar Trukerako esperientziak, elkarren esperientziak ezagutzeko eta elkarren estrategiak aplikatzeko gure lurretan. Ordoan aldeotatik bai dela positiboa. azken batean lehen imposible zen kitxua, euskaratak, txikelak, ba, esperientziak, konpartitzea eta satzea zuek, ontan funtzionatu digu, honek eta honek. Eta hontan harrak ez da izan duan, hor da honetan bapiskat urtik ikasiari izatea eta gaur egun nahi da. Ba, elkarrezketaren azken atalera, azken atalean sartzeko, e, miren, e, iru urtetako erronka bat e, hasiko duzu laster batean, e, bertsolaritzarekin lotua, bertxolariekin ere, eta euskararekin. Doktoradotza prestatzen nasi zara. <hum> Nundik da, torrori edo labur bildu, zertan datzan. <laughs> baxka zaila ahiten zaitze. Ez kematen aurkeztuz nire proiektua polit-polit, ze izango litzateken irurteteko tesian, nire gara ibilbidea iten hasi horretik zaila da esaten zehaterako den hortik. Baina, bueno, elburua da, baxka aztertzea bertsolaritzaren eragina, e, iparaldeko bertsolari aztengan, izkuntzari daukionez edo baxka taien identitateari daukionez. Nola, baxka bertsotan aritzeak, Ba eraginia izango duen haien izkuntzi identitatean Euskararekiko atxikimentuan eta eta nola eragin duen horrek haien hizkuntza portaeran. Ola oso ezaget, izpotoloak iduri dute honi, azken miskatu autobiografikoa ere bada bazu endaiako gazte bat zirelarik edo azparnekoa edo, edo maulekoa eta bertxotan arzten zirelarik ba, Euskararekiko beste bizepen batzuk dituzu behar bada zure auzoek ez dituztenak indartzen duena zure euskal nortasuna ez nortasuna etnizitate batetik ikusita baizik eta euskararekiko lotura bezala ikusita eta uste dute, ba herriz herri ibiltzeak bertxotan zure lagunekin, eta euskararen inguruan euskaraz ere informal batean hitz egiteko guneak bizitzak ematen dizula beste zerbait ze askotan iparraldeko baztentzat euskara da ikastolako hizkuntza bat Zorte alinmozu familiako hizkuntza ere bai eta zorte handi handi handi alinmozu zure lagunarteko arteko hizkuntza ere bai baina herria nahikoa da batek ez jaqite euskaraz zure lagun artean ba euskaraz erabiltzalizateko orduan bertsolaritzak bai ematen duela esparru bat ba humorerako E, bizipen informaletarako euskaraz. Tostot hori privilegioz bizi bizitugula. Beraz, konkretuki bertxogintzan ari direnekin e, egingo duzu lana, e, normalki alako lanbatean ondorioak gero ateratzen dira, <gülüyor> baina horreik uspen batzuk ere izaten dira ezta, da? Gutxe gora bera, euskarak modu negatiboan e, eragiten ez diela. Hori da, bera, neko... Zagit, aurre ikusgarria da pentsatzea, bertsolaritza haritzea, gaien euskararekiko bizipen intentxo batzuk sortuko dituela, positiboak, e, alizatera, eta bizipen positiboiek eraingo utela haien euskararekiko atxikimentuan, eta beraz, bortaeran, saiatuko direla euskaldun aktibo batzuk izaten, osoak izateaz aparte, baina bidean aztertu nahi duena da, batez ere nola eragiten duen horri. Hortan bertsolaritzak zertan era du identitatean era egiten du maila politiko kontzientzia batetik edo era egiten du emozioetatik edo edo nondik egiten du lagun artea da gehihen batera egiten duena ala bertsolaritzaren arte ikuspuntu literario metalinguistiko hori da era egiten duena ez baditut susmo batzuk Baina hori negiut ikusi, azkimatean aplikagarria izan dedin beste esparru batzutara ez bakarrik esateko babira bertsolaritza da Euskararen soluzio paraldean, iztuzte <laughs> hori izango ondorioa. Baina bai, ba, behar bada izango dira ondorioa, ba, esparru informaletan landu behar da izkuntza edo, edo era afektibo batean landu behar da edo pixkat kontzientziak ero dator ber, berbada lehenengo emozioak edo alderantziz. Ba, hori pixkat gehiago ikasi ikasizkero horri, horri buruz, ba, aplikatualizango beste esparru batzutan hori beraz, bertxolariekin e, egiteko lana, bestalde esango zenuke oroar e, zuzenki bertxolari izateko lanetan ari ez direnekin ere, ba bueno, baduelare ginaen, ja, delako, xilaba ere sortu zen bere garaian, zakit, zeharka ere bertsolaritza laguntzen duela Euskararen alde iparraldean? Bai, ustut, gainera gaur hongo sisteman gero eta zentralagoa dela, ez? Gure garaian, bertsolaritza oso oso bazterreko zerbaitzen iparraldean. Oso, oso, bazterrekoa, ba, gehiago zen kantua, antzerkia, musika, dantza inguru hori zen kultura mailean zentroan gehiago, ez? Eta bertxolaritza, pixkat, zen anekdotikoa esala, eta gaur egun ikusten da, bertxolo, bertxogintzaren inguruan movimentu guen indartsua indartxua dagoela, eta Euskalgintzaren gintzaren barnean ere, bertsolaritzak gero, eta tokio gehiago hartzen duela. Kusi behar da, nola, eta norik enduta, ez? Baina, baina uste zentralagoa dela. Eta hau izpotolotatik hitxietara pasata ustu dela gure garaian friki batzu dinela, laukatu ginen bertxoskolaan zibiltzenak, eta dene galdetzen ziduten, zaiten zu da, erlien arratsaldetan, zulo beltzortan, zertarako elkartzen zarete ez? Gure ikaskidentzatzen entzatzen pixkat, zarren kontu bat, anakronikoa zen erabat, ez zen ikusten horren abantaila edo horren ludikotasuna tasuna edo horren dibertioa zuten oso mig gulertzen. Eta gaur egur iku ikusten dara ez, ba... Ba, asteburu izan da goi honen bertsularitza bertsularitza parketa nagusiko kanporaketan Maizi Sarasua kantatu du eta eramandu bere lizio erdia, bere bertsoskolako taldea Kamiseta Arrosiak jantzita eta bere udal bertso udalekutako tropa guztia bera entzutera, ezta ikusten da askoz gaurrengo gazteek ba dutela bizi hori zerbait lotxagarriozala edo zerbait frikismotik, frikismotik ere bai, badugulako hortik oraindik, baina bada zerbait sozialki onartuagoa edo Ba dira erreferentzia politagoa, gure garaien erreferentziak uste esaten politaget ziren, baina xampun, alkat, laka, xalbador e, da makinen liburuak ziren, eta gaur egun ba ametxar zailu sustraiko lina, odei barroso, magisarazua, askoz erreferentzia erakargarriagoak dira, duz tutorial dela. Jarritzen duzuen endaiako bertxo eskolan? Ez. ez, ez dago ezara ez. ez laborategi horren parte. Ez, ahorten <risa> ikerketari emango diot, eta, eta maialen arzailu sekartu dut erreleua, bera egikoa mm. den daia eta horriñako bertxiskoletan. Ba, mire, nola bukatzeko euskara dela eta galdera labur bat zuken daian, e, kafe bat nola eskatzen duzu edo, zehizkuntzatan? Ba, sortez, euskaraz eskatzen duz, ze maitenan artzen duz, normalean artzen duanean, <risa> orduan, bai, kafea euskaraz. Eta irungo kolonetor bidean? Ba, ff, Euskaraz, baina irriparrea undi batekin, asertiboa izateko, badakizulako berbada parekok ez duela Euskaraz jakingo, eta era, ba, berbada eraso ez hartuko duela Euskaraz galdetea. Hori da, pixkat Euskaldun oso izan arren aktibo izatea ere ez, pixkat kalean, e, ba, Euskaraz ustatzea, Euskaraz mintzatzen, saiatzen normaltasunez, Bai, nekagarria denzer bai da, baina merezi duena. Ba, miren, urteko lana duzu horretik, barba, lehenago ere parte hartuko duzu hemen antxeterretia, baina bestela ere, ba, bilanaren berriukango dugu, ez da? Bai, espero. <laughs> esker. Bai, ez bai. Ahapetik jesuna baten ezagutza. Aztelenetan, atxaleko lauetan eta errepika igandetan goizeko sortziak terdetan. Ahapetiki manaldia, Euskal Irratieta